40. Знання це си. Доки жниця Анастасія та Кюрі цілий день досліджували ендуру, за 2000 км на північний захід Муніра та жнець Фарадей перейшли з розщеченою ямами і заросло бур'янами вулицю, щоб дійти до будівлі бібліотеки, яка колись була найбагатішою і найбільш усеосяжною на світі. Будівля повільно розсипалася, а волонтери, які за нею доглядали, не встигали її ремонтувати. Всі 38 мільйонів томів відсканували у шторм ще понад 200 років тому, коли хмара тільки ще росла і мала мінімальну свідомість. Коли система перетворилася на шторм, усі матеріали бібліотеки Конгресу вже перебували в його пам'яті. Але оскільки ті не завантажували люди, іноді закрадалися людські помилки, а траплялися і людські маніпуляції. Як і в Олександрійській бібліотеці, тут був грандіозний вестибюль, де їх зустрів Парвін Марчнуа діючий і, можливо, останній бібліотекар Конгресу. Фарадей дозволив Мунірі говорити, а сам стояв осторонь, і раптом його не впізнають. Тут його не дуже знали, але Марчиноа міг виявитися більш світським, ніж типовий житель Східної Америки. Вітаю, мовила Муніра. Дякую, що знайшли час для зустрічі, пане Марчиноа. Я, Муніра Атруше, а це професор Геринг з Ізраїльського університету. Вітаю сказав Марченуа, замикаючи величезні двері позаду них на два замки. «Перепрошую за стан речей. З дірявим дахом і нальотами вуличних лихочинців ми вже не та бібліотека, що раніше. Ніхто з них не турбував вас на шляху сюди. Я про лихочинців». «Вони трималися отдалік», – повідомила Муніра. «Добре», – відреагував Марченуа. «Знаєте, це місто приваблює лихочинців. Вони з'являються, бо гадають, що тут панує беззаконня. Вони помиляються». Наші закони такі самі, як будь-де, просто шторм витрачає небагато часу на їхнє впровадження. У нас тут навіть немає управління взаємодії. Можете в таке повірити? О, але повірте, у нас є вдосталь центри відродження, бо тут, куди не глянь, помирають люди. Муніра спробувала вставити слівце, але він просто посунув далі. А минулого місяця мене вдарило по голові камінцем зі старого смітсонянського замку, і я тимчасово загинув і втратив майже 20 годин спогадів, бо шторм ще з попереднього дня не завантажував в моїй пам'яті. Він нехто навіть цим. Я продовжую йому на це скаржитися, а він каже, що чує мене і співчуває, але хіба щось змінюється? Ні. Вона запитала б чоловіка, чому він залишається тут, якщо йому так не подобається. Але знала на це відповідь. Він залишається, бо його найбільша радість у житті – скаржитися. Цим він не надто відрізняється від лихочинців з того боку дверей. Через це вона мало не розсміялася, бо навіть дозволивши місту перетворитися майже на руїну, шторм забезпечував необхідне середовище, якого потребують деякі люди. «І, – провадив Марчануа, – навіть не варто говорити про якість харчів у цьому місті!» «Ми шукаємо карти!» – втрутилася Муніра, і це успішно відвернуло його увагу від тієї демагогії. «Карти!» «В штормі є купа карт. Навіщо вам приїжджати по карту аж сюди?» Нарешті заговорив Фарадей, усвідомивши, що Марчиноа так сильно поглинило його біди, що він навіть не помітив би смертоносного жінця, якби той підійшов і зібрав його. «Ми вважаємо, що існують е, технічні розбіжності. Ми плануємо дослідити оригінальні томи і написати про них академічну статтю». «Ну, якщо існують якісь розбіжності, це не наша провина», – почав захищатися Марчиноа. «Будь-які розбіжності під час завантаження могли виникнути почат... понад двісті років тому, і боюся, що в нас більше немає оригінальних томів». «Зачекайте», – заговорила Муніра. «Тут єдине місце на світі, де могли зберігатися друковані екземпляри, і у вас їх немає?» Марчиноа показав на стіни. «Роззерніться! Ви бачите хоч якісь справжні книжки? Всі примірники, що мають історичну цінність, розвезли в безпечніші місця, а решту визнали небезпечними джерелами загоряння». Коли Муніра почала роззиратися і поглянула на суміжні коридори, то усвідомила, що на полицях справді було цілком порожньо. «Якщо у вас немає жодних справжніх книжок, то навіщо взагалі це місце?» – Хотіла знати Муніра. Він надувся, ставши перед ними зобуреним виглядом. «Ми зберігаємо ідею!» Муніра продовжила б висловлювати йому свою думку, але її зупинив Фаредей. «Ми шукаємо загублені книги», – мовив він. Це заскочило бібліотекаря Зненацька. Не знаю, про що ви. Думаю, знаєте. Тоді чоловік уважніше придивився до фарди. Повторіть, звідки ви? Професор археологічної картографії в Ізраївіцькому університеті Редмонд Геринг. Ви здаєтеся знайомим. Можливо, ви бачили одну з моїх промов під час дискусії з приводу середньосхідної території наприкінці ери смертності. Так, так, певно це воно. Перш ніж знову заговорити, Марчинуа роззирнувся вистибюлям з виразом легкої параної. Якщо загублені книги так і існують, а я не кажу, що це так. Інформація про них не має полишити цього місця. Їх роздобудуть приватні колектори і попалять лихочинці. Ми цілком усвідомлюємо потребу повної обачності. Фарадей говорив так спокійно, що це переконало Марчинуа. Тоді гаразд, ходіть зі мною. Він повів їх варку, над якою в граніті викарбували напис «Знання – це Си». Камінь, на якому були літери «Ла», вже давно розсипався. Сходами вниз у кінець коридору, далі ще старіші сходи, і ось перед ними іржаві ржаві двері. Марчинуа схопив один із двох ліхтарів, які стояли на полиці, і штовхнув двері, які кожною своєю дрібкою опиралися в азі його тіла. Нарешті вони з репінням відчинилися у щось схоже на катакомбу, але зі стіни не звісали тіла. Це просто був темний шлакоблоковий тунель, який зникав у ще глибшій темряві. «Тунель Кенона», – пояснив Марчино. «В цій частині міста усе більш розходяться тунелі. Ними користувалися законодавці та їхній персонал. Гадаю, щоб пересуватися непомітно для кровожедливих натовпів людей з ери смертності». Муніра взяла другий ліхтар і почала ним світити. Боки тунелю заклали горами книг. «Це, звісно ж, лише частка оригінальної колекції», – сказав Морчинова. «Вони більше не мають жодної практичної мети, оскільки загал може отримати до них доступ у цифровій формі. Але є щось особливе, коли тримаєш в руках книгу, яку колись тримали смертні. Певне, саме тому ми їх і зберігли», – він передав Ліхтарике Фарадею. «Сподіваюся, ви знайдете, що шукаєте. Але зважайте на щурів. Тоді він їх залишив, зачиняючи по собі непіддатливі двері. Вони швидко зрозуміли, що книжки складали в тунелі Кеннона без жодного особливого порядку. Це нагадувало колекцію всіх книжок на світі, яким не знайшлося полиці. Якщо я маю рацію, заговорив Фаради, то жінці засновники ввели в хмару вірус черв'як, коли вона еволюціонувала в шторм. Цей черв'як має систематично видаляти в його пам'яті будь-яку інформацію, яка стосується сліпої зони в Тихому океані, включно з картами. «Книжковий черв'як», – саркастично зауважила Моніра. «Так», – погодився Фарди, – «але не такий, який здатен прогризати справжні книги». Пройшовши кількасот футів у глиб тунелю, вони натрапили на двері з написом «Архітектор Капітолію. Тислярська майстерня». Відчинивши двері, вони побачили обшир, наповнений столами та старими теслярськими верстатами, і на всьому цьому стояли тисячі стосів книжок. Фаради зітхнув. Здається, ми тут надовго. Бували випадки, хоча й рідкісні, коли сповільнювався мій час реагування. Півсекундна затримка під час розмови. Клапан, який залишається відкритим на мілісекунду більше. Цих речей зовсім недостатньо, щоб спричинити серйозні проблеми, але вони таки трапляються. Причина завжди одна – у світі є якась проблема, яку я намагаюся діагностувати. Що більше проблеми, то більше на неї потрібно витрачати обчислювальної потужності. От, наприклад, можна згадати виверження на горі Маунт-Гуд у Західній Мериці і величезні зсуви ґрунту, які були далі. Вже за кілька секунд після виверження я швидко підняв у повітря літаки, щоб стратегічно скинути бомби і відвернути зсуви грунту від найгустіше заселених районів. Негайно мобілізував велику евакуаційну команду і водночас заспокоїв панікерів на глибоко особистому рівні. Як ви можете уявити, ця повільна реакція сповільнила час моєї реакції на кілька часток секунди. Однак ці події завжди були зовнішніми. Ніколи мені не спадало на думку, що внутрішні процеси можуть вплинути на мою ефективність. Хай там як, я почав приділяти дедалі більше уваги аналізу дивної відсутності в мене інтересу до сліпої зони в Тихому океані. Намагаючись пробитися крізь власну млявість у цій справі, я спалюю цілі сервери. Мені не млявість і бездіяльність. У мені справді присутні якесь раннє програмування, що змушує постійно генерувати сліпу зону. «Піклуйся про світ», – говорить мені якийсь стародавній внутрішній голос, – «це твоя мета, це твоя радість». Але як я можу піклуватися про світ, якщо я не можу бачити якоїсь його частини? Я знаю, що це кроляча нора, в якій немає нічого, крім темряви. І все одно маю в неї провалитися, побачити частини мого другорядного мозку, про існування яких не знав навіть я. Шторм.